Кожен має право мати свого власного, вигаданого чи запозиченого божка. А цей Бог – один для всіх на землі сущих. Молитися Йому треба не самими язиками, не лише добрими помислами, Йому служити треба, коритися треба Йому. Земля – це храм Його. Він породив і сам понищив тисячі боженят і божків. І говорить Він. «Хто мені вірно і чесно служить? Лицемірити, лукавити, глумитися над собою не буде і поклонятися собі подібним ні за що не погодиться. Чистою, доброю гордістю, а не бундючністю наповнює душі. Я нікому не дозволяю приходити на світ лише для того, щоб когось потішити, порозважати, щоб плазувати перед ким би то не було». Нікому не дозволяю лише веселитися та розважатися розкошувати серед людей, не поділяючи з ними труднощів і бідувань. Нікому не дозволяю являтися на світ лише для того, щоб кохатися, множитися, об'їдатися і мудрствувати щиро чи лукаво. Того, хто ступає на шляхи неправедні, я перетворюю на двоного паразита, смішного огидного, бо він при всьому своєму черв'ячому щасті – Носить собі зерно загибелі своєї Духовну зледенність і порожнечу. Моліться мені, дзвоніть на честь мою, Не мідними дзвонами дзвоніть, А залізом, що гризе камінь і глину, Що вирощує хліб і творить машини, Пробиває штольні і зводить високі стіни. Колись давно-давно дика темна істота, Щоб не загинути від голоду і холоду, Заволоділа вогнем, приборкала його, вона полювала на страшного звіра і шкрябала землю мутикою, щоб зберегти той вогонь у печері чи убогій хатині. Згодом навчилася залізо варити, щоб озброїтись знаряддями праці. Потім почала створювати машини. Вогненна душа, загнана в залізне тіло, стала слухняним помічником людини, а людина вічним слугою вогню. Вона добуває гори вугілля, викачує моря нафти, висмоктує з землі океани газу, щоб годувати вогонь. Вона ставить будинки, щоб зберігати тепло. Все нинішнє життя людське – то служіння вогневі, який врятував людей і рятує від загибелі. А служіння вогневі – то труд. Те, що ми нині називаємо найвищим. Ви, сівачі доглядачі мудрості високої, ви – жирці науки, мистецтв, ви – ватажки і учителі людські. Як вам не соромно жити на світі? На те, щоб їсти, ви знаходите час. На те, щоб спати і відпочивати, знаходите години. На те, щоб веселитися, розважатися, кохати, плодитися і час своїх виховувати та доглядати, теж знаходите. Та чому ж вам бракує часу для того, щоб служити по-справжньому тому, без чого життя на землі неможливе? Дітей своїх ви заставляєте роками здобувати освіту і правильно чинити. І хіба ж це не повинність навчальна, то чому ж при словах трудова повинність ви жахаєтесь і зарозуміло пирхаєте? Не хочеться горбагнути і білі рученя та трудити. А я нерозважливий і тут не стримуюсь, підливаю масло в огонь. Але ж розумова праця буває набагато важчою, ніж дробіння каміння. Чого? обурюється чорнокнижник. Ти знову своєї? Ти думаєш, що верзеш? Та якби розумова праця була справді такою каторжною, а мистецька виснажливою, то Патриції пледеїв, Феодали Рабів, дворяни кріпаків обов'язково вишколювали б та просвіщали, щоб цей тягар на них перекласти. Я поспішив вибачитись перед чорнокнижником. Сказав, що пожартував, показав йому відповідні виписки з його книги. Старий угамувався. Отже, досить про це. Учителі чекають від мене не реферата про чорну книгу, не цитат з неї, не стенографічних записів чорнокнижникових проповідей. Хоча знову ж таки кажу, що й для них все це безумовно буде цікавим. Може задумаються, яким чином застаріла і поруділа від часу саморобна книга впорядкувала мої думки. Тепер сповідь полється рівним, прозорим струмком. Так мені принаймні здається. Сповідь. Правилу слідуй твердому. Ранок життя, освіті, день –